Gabon entzuleok eta ongi etorri metalgarrasira. Gabon eta ongi etorri metalgarrasiran txeterateko metal saioeroiko benera eta bakarrenera ere. Bai hemen larogaita la, larogaitama, mar.bostean eta Internet bideaz metalgarrasian.wordpress.comen. Metalgarrasian ligatzeko balioez duen saio bakarra, nik uste dut ez? Baina bakarrenetan koa. Bakarrenetan <laughs> Da kit, ez dakit, ez dakagu barneko informaziorik gainerako saioen inguruan. Bai, eginberko litzateko hor datu base bat, ez? Jakiteko eh, <laughs> zede saio motak launtzen zaituen bai, ligatzen. Bai, izango litzateke interesgarria, ez? Mm. E, bai, bai, bai, bai, bai, beti, benetan. <laughs> ba, ba, ba, ba, ba, hori, ba, ongietari metalgarrazia, azte bat gehiago, e, zuen duen, metalordura, hemen modulatuko gauta hotxa, hotzeriorikin asteko. Hai <laughs> pazakoa ba, auria, eh. Hasta honetan jarraitza berriak ditugula Metal Garrajería en Facebookean, Vatec Jonali, eh, informazio geagorikabe, va ba, eh, mandio, gustatu zaite. Vatec Vladimir Mac Mac, Mat no las atendori, Javier, te la junto. Hasta <laughs> que, Ni ez ez betxa <laughs> Matkovic eh. Mat, Vladimir Matkovic eh, Serbiatik eta az, Eta ere bai ba, e, Letra zirilikoetan idatzita Gero eh, Googleen beratut Ta da Krikimp eh, ba, Hau da ba, Joan denaztean metalibrean izan genuen Mortal Kombat talde Serbiareko Abeslari ez Eta izan Kriki MK Zan, Bai, bai, hori da eh? Baina MK da, zer bai, ez eh, Eman diot gugelen eta e, jartzen zuen e, oiukatzen oi ezakizte dut, ozaitola. Ah. Pero letra bat ezakizatzen, ozaito. Ah, ah, ah, ah. Bauri, ba, iru jarretzea gehiago, egunero gara gehiago. Da, gara berroita mar, edo, la, ja. Eundaka milioi. <risa> Joge, eh? ez da gutxi berroita mar. <risa> tuit herren ditu, eundaka ere bai jarretzei, ez lain ez. Baina neske tuit herreko aktivitatea, ganeiko limitatu da. El, Cuando Nastian me río Yuco es que incita en Oso ondo. Oso ondo. <laughs> e, gainera, sondo. O sondo. Eh gañera gañera iba iba Rio bat utzig egin Facebooken eh, bros de kisona vez Iron Maidenen garagardoa orkesten zuen bideo oh. baten katik. Eskenik que nignaidu garagardo de <laughs> trupe izan daña. Bai pinta ona sun, eh, iba iba rese hartzen sun, ze, ze pinta ona, zer etola? Baite. E, eta hori, eh Herri Olluko Mikel Bezarreia Eskartuna ideguela bai, ba, lehen leengo hastean elkarrezketa konpontzeko errestasun guztiak eman zezkigun eta gaurko saiorako tartetxo bat prestatu digulako. Suposadut hold taldearen inguruan eta eh bueno, intza egin go duela eta ardialderun zentzun algo izango duguna. Eta bueno, eh iboxen e, edo iboxen azken egita 31 eskarga izan ditu. Ya ja, di garao remontando el vuelo. El kaldia eh, remontatzen. Eh e, bueno, azkenik sorpresa moduan aurreratzen dugu, ba aurrengo astean kudai taldea elkarrezkatatu al izango dugula, hemen Metalgarrasean. Estudio la de Torrico de la Sandigu, eh eta programadoreak, beraz ba ordu guztie ez ateko izate azper dugu, taldeari elkarrezketa sakona egiteko eta bueno, gainera ba Arrezko dor, Arrezko dorreak Lan berritik ba besti batzuk entzuteko, ez. Hemendikan ere, ba, bueno, eskerrak kudariri, ba aurrengo aztan etortzagatik, ta bueno, jarri bai erreztasuna jarri deskigutelako, hori, ba, ba, ba, ez. Ze gauzaka hoberen ateratzeko. Mm -hmm. Eta hori ba, piskate aurreatunez, ba bueno, eskerra wekemanez, baña bueno, zer usted du gaurko menuan? Bai, ba, gaurkoan e, metal librean e, Irlandara jungo gara. Bai, ni Minz taldea bene, aurre, ekartzeko edo hurbiltzeko. Bai, metal librean entartan. Hori da, gero ba, tar, gaurko tartea ba, Mikel Bezerra esan duzun bezala bai, erriolioako bai. gitarra joleak eskainiko dugu. Houl taldea orkestuko digularik. Eta maitzeko, ba, metal metalternatiboa tartea ekarriko dugu. Maximilian talde quebeka, e... bueno, quebekeko taldearekin. Oso izen, ez? Realeza, ez? Maximilian, emperador. Ah, de... Izena, de... Bai. <laughs> Eta hori guztia, eta musika gehiagaroekin, gehiarok, hemen antxeite-raitean, laro gehiagaroekin, puntoz azpian. Eta ziko gara, ba, biskagat, ba, ba, lehen taldearekin, rankor taldea, Trasher Ma, eh, Madrilda Rak, Death Collector abestia entzungai jarri dute interneten lehen hau, e, hauen lehen demoko abesti baten birgrabak eta dena eta Raining Bom sepearen jugarren abestia e, bueno, e, bezala agertzen dena Gainera, bankan plataforman atala ireki daute, rancortrash.bankan.comen e, non disko entzun eta e, merke eskuragai daude Orduzute, Rancorren Death Collector E music. metal libre entarte arakin azten nes gaur, e, bai animi bai enemies talde talderekin, tarde tarde trabatzen trabatzenaiz. Talde irlandarrak, eh, ba, bueno, nori, tal... Brr, joder, ba, asikonez berriro, ariert. Bai, <laughs> au, ber. Ender, zer dakaz du garkoan? <laughs> ez daki turduri jartzen nauztru ez zuek entzuleak. Asikonez, berriro talde irlandarra dakarkit gaur, metal librearen tartera, bai ani minz, edo bai ani minz, talde hardcore eh, metaleroa. Belfasten 2000 beratzigarren urtean sortua, lehenformazioa ondoren goazen, Dave Lainez eh, agotxetan, Paul Anthony gitarran, guitarra, Dave Byers eh, baterian, eh, taldea ben ustetan, jarkor Irlandaren utxik zegoen perspektiba bat eh, beten edizuten, non komunitate sentimendua familia eta rotasuna oso garrantzitsuak dira. Ni gelditu nintzen, ez lapiskatu hori, eh? vale. <laughs> 2008a garren urtean lehen EP autoproduzitua aurkezten dute, hardcore, ston, e, stoner eta metaldoinuak nazten dit, e, zuten lana, eta kritika eta zalen aldetik oso harrera ona izan zuena, bai irlandan eta baita ere resumatuan. Urte horretan Chris, Chris McDowell jazz e, eta blues ba, e, basu jolea sartzen da taldean. 2008 eta 2008a urtean kontzertu, e, bueno, bai, kontzertutan ibiltzen dira murgildurik, gutxi e, gora formazioa egonkorra mantentzen da, eta bueno, estilo agarbitzen eta hobetzen dute. Harkor eta underground estenan izan zen, e, izan, ba, e, izan bat, izan e, bat garatzen eta garrantzia irabazten ez. Eta Aurten Dave Liners abeslari eta fundatzaileak e, talde autzi egin du eta beretokia Chris Carlet e, hartu du. Talderen hitzetan aldaketa positiboa izan dena eta energia berria ematen diona ba taldeari zuzeneko agerraldietan. Influentzia artean oinfluentziaren artean Madball, Terror Zoia, First Blood, e, Agnostic Front edo Rain Speedhorn aipatzen dituztera. E, taldearen ondorengo, epearen... E, Bara, taldearen urrengo, epe ep berri bat... E, tap, tap, Trabatzen nahi, ez dakiz egertatzen zaidea. <gülüyor> edo hori, edo ez duakit nire letra irakurtzen ere orde nagaiuko letra. Edo, ez zara kapaza argia jartzeko zuera. Bai, izan daiteke, baina hau da metalgarraziaen ordua eta itxuntasuna. <gülüyor> Hala, <laughs> baina, anda, anda... Baina, em, drogak ekarri baritugu, bentsat justifikazio bat izango dugu. <laughs> e, Bauri, bueno, esaten, bezala taldeak urrengo epe, epe berri baten berri e, eman du, urrengo urtean izango dugula eskuragai. Momentuz, lehen lan ataldearen bandcap plataforman eskuragai dago, beti bezala libre eta doan, elbideaz dut esango, nahiko luzea bai da, jartzen du... Bandcamp da, baina e, er, aurrizki irlandar arraro batekin. Oh. Beraz, ba, bune, e, ne, aurkitu baina bada zute, ba, ba, bakarri jarri bar zute, by any, by any means, e, eta bandcamp e, bi, zuen bilatzaien, eta aurkituko zute. E, Disko oso potentia, e, zakit, nire gustatu zait, eta pixka bat ez, erakusteko nola, nola den talde honen potentzia, bakarri duguna, by any, by any means, taldearen, See through your weakness. Baina imintzen, sit through your weakness, zure, zure debilitatearen... Aultasunaren. Aultasunaren, e, e, entretu adultasunaren artean, ez? Baina. <laughs> eta bueno, saio jarraitzen, David Drayman, Disturbedeko Abeslaria, eta Geno Leonardo Filtereko Gitarra Jolearen proiektu berriak... Dibais izena eramaten du, metal industrialean mugitzen den talde berri honek, kapirian bederatzean aurkeztuko du lehen lena, Dibais izena ekin, eta entzungo dugu nare, entzungo dugu, Berifai bezalako abestiak e, izango ditu. Beraz, hau dat, Dibais, nene, Berifai. ah, gaizki ditut, ha, ha, ha. another laptop fucker in the driveway pissing the safe you missing this rla let wretched son of a hell the the i can't leave this subterranean don't want us to argue When you vilify, you begin to vilify Everything that we never done You're fucking with my head As you vilify, all I've ever given I don't wanna fall upon anymore I wanna end it right now When you vilify, I start to ponder Every battle, every fall, every fall, Imploding in my head If you vilify, you're in a building I'm a force you to desire more enough Why don't we end it right now? Benoa, ba, orrainoan eh, gaurkoan esan bezala, Mikel bezerra izango dugu, bere tartexo bat egiteko, Telefonaren bestaldean neukioi barako genuke, hortzade, Mikel? Bai, kaixo Hau, patxaldean. Mikel Gabon, gurekola baratzaia ba. berria. <laughs> Zermoz? Ondo, ondo. Bala. Vale. Ba... <laughs> bueno, lehen aurreatu dugun bezala, gorkoan eh, jol eh, taldearen inguruan harituko zara, ez? Bai, bai, bizkatzoa tengo izos, bai. Oso, ondo, ba, bueno... Ba... Mikrofonoa zuria da. Bai. <risa> Bona, ba, joul 2000 eta zigarren urtean sortu zen e, 2000 eta sortxean aterazuten ba, haien lehen baketa, eta bi urte gero dago, ba, 2000 eta aterazuten aien lehen dizka, full of hell eta, bueno, ba, alde batetik dizka honen azala, ba, benetan ikaragarria da egia zanda ezagutu nuen taldea azalagatik mm -hmm. ikusi nuen egun batean, web horri batean, eta arritu zitzaidan Gainera bean katzen zuen onelako eslogan bat, esaten, ba, nazten bauzu Black Sabbath Melvinz eta Mastodon, ba, joulateratzen da. Piskat <laughs> pertenzioa, ez da? Bai, bai, agian bai, eh? Se <laughs> <laughs> Zer estiloan mugitzen dira, ez? Zer... Ba, egiten dute doom metal, gehienez. Bai. bai, da nahiko horrez, entzun en, en, alditxo bat eman diogu abestiarit, da, ez dakit, ez, da, da, naztura piskatarrera, ez, nik ez nago bintzatortuta, ohituta ez, estilo horretara, ez dakit oso generala den, edo? Bueno, egia da, ba, adibidez, esaldi hori, ba, jartzen dutena, ba, ez da oso ker, ez, eh, zuen txuten duzu eta adibidez, mazton atletik, ba, Asko dandutela, ba, na, nabaritzen da Baina hori, gehienez da, duen tal de buru bat mm -hmm. Ba, ba, ba... Ba, ipota, ba, ta faletum Ha, bai, bai Eta, bueno, ba, aien lehen dizka, ba, entzutean, ba Aien nabaritzen da dizka, homojenioa dela eh, Baina, nire ustez, budua mugitu nahi baduzu, ba, disco bikaina da Eta mm. entzun alda, ba, ironbazcampean, hole.bazcampe.com Eta hori entzun alda, ba, ironlein dizka, hau Full of Hell Eta ironlein maketare, bai Zuztenen ikusteko aukerarik e, izan duzu, edo? Bai, zuzte dut, orainik emendik ez baina zuzte Ze, Dat, hipster, e, ze hipsterrak garen, Seribes ne ditugu neditugu ja ikusi ta jendak ez ditu zagutzenen dekan. Ja. dago ordatu da gustia bai. Bai. <laughs> <laughs> Ordunce, ze, ze abesti entzundu dugu gaur? Ba, bueno, e, gaur entzuko dugu atrizia Nabestia, zer dela ba orain aterako, mua bueno, pilla aterako dute diska berria Blond eta Berriz, ba, azala beldurgarria eta karagarria da eta, bueno, ba aurre da penori, ba nire ustez, oso potentea da Bale, ba, ba honekin eee eh ba, bueno, ba, agurre esaten zu, eskerrik asko gurekin kolaboratzea gatik e... ba, izuei, izuei hombre, izuei, joe, nahite hemen, e, kentzen dizkiguz un minuto eta guretzako da hori oso baliagarria <risa> eston lasaitasuna <botenigas. risa> <risa> osaz ferraxarete, eh joder <risa> bai, bueno, bestela es, e, izango nero eki bestela mota bat, edo, ez da ba, bueno, bueno hori da, bai <risa> ba, bueno, Mikel eskerrik asko laguntzea eta ba zoresan bai. bezala, ba hor entzengo dugu orain Jolen Attractions. Horria. Bai, bai. Vale, va ba, Mikel, ba ba bueno, ba kezu, eh ba bueno, me ta duzun guztietan. eta bueno, Mikel bezala ba animatzen saituztegu ba, entzule chit eta gorenak eta maiteak. Ba Mikelo bezala negozio tebaori ba, ba tartetxo bat egin. Ba ba hori. Zerbait esateko eh, agurtzeko. ¿Niquel? Bueno, va... Esperadot, llen de asco es... Opreich a llen va... Tarte va a te quito sobre este la navarica Esas, vale, vale. Ahor dunsú que gongosa VIP. VIP su fijo. Ah, bueno. Va a su propósito ya la torre ¿No? Va su serva ya la Yo, Va, oren niñez, no, ah. pero prestatu barro se ¿sí, da ser. Un o segundo, o sea, ¿sí, un segundo. Mikel, ariza ahora bihurtzen ya fijo, bat. De <risa> agonza ahora bi aldiz metalgarra <risa> <¿Qué> <risa> crack. Es privilegio a <risa> direchako, eh. <risa> privilegio, privilegio. Ba, guretzako ba, de la privilegio. Ba, hori, esa es mestera Mikel eskerrik asko coloratza a ti, que ahora or, duguna. Howland right. Attriction. Bez, te atarte. Bye. Six Feet Under Amerikarrak abesti berria partekaldu dute interneten puregrainaudio.com webgunean, webgunean streaming bidez. E, Neurosmosis abeste jabete honetako 19 aterako den Anborn laren barruan etorriko da eta, bueno, taldearen estudioko 10garren disko izango da, izango dau. Hor duzu eh? Six Feet Underen Neurosmosis. Antxeta Irratian Meta alternatioa Gaur eh, nahi nun nik egin meta alternatioa eh, Galdetu izudu Ere ne? nahi zenua Bai, porque dakatai ah. talde bat pues, eh, Lengo, lengo demoraldien eh? bai, Ikarri nahi nula talde hori onera Baina ez do aurkitu ez eh, kutsua Do, kutxua, tokia Unea une, guunea, Unea, gunea, Hori da kutxua Nik ez dakituzkera ez, eh? Ke <criticisms> <Qué> ostiaz <applause> bueno, bueno, bueno, ну, bueno, bueno, bueno Ba, gaurkoan metal alternatiboa eta benetan undergrounda dakar dana Oioi, underground Metroan egiten den metal ez Hagite doñaenetan informazio aurkitzeko erreta <risa> ez zen. Eskerrakeman bardiet e, ba min baino gehiagotan aipatu doan e, live nu metal webuneko kideei. Zerbeste la mira tu igual Googleen 3. horrian, ez? Inork ez du begiratzen horri horretan da da. Leenengorrian Zer, Espadago. <risa> Le, lehenik, beraiek esker aurkitu duola, osea, deskubritu nuelako taldea eta gero ba beraiek eh duten saber asaltzen dut informazioa emanzian pixakat gero ba ez dakit gogoa edo bilatzeko eta hasteko pixa gehioz autzen talde honen inguruan hala ere bueno aipatu bad da ba, e, ba, gauza e, E, saltzen duten gauza bat ez dela zuzena, meta talde frantsesa bezala orkesten dute. Ui, ui. Eta frantsesiztuna bai, baina ez dira frantsesa, kebekekoak que que dira? Oh, que bueno, dira frantsesa americanos dira. Bai. Da, raroak baina. <risa> eta horik, Kanadiarra dira, izan bezala eta ba aipatu daen bezala informazio, informazio gutxi eh Frantziar bilatzaileetan ere, gonaiz bilatzen. Oi, emezli, oi, oi, oi, aier jarri da hor, <laughs> Modo kazetari... El, el informe pelika, no bezel, e, ez? Eta, bueno, azkenean zer salbatu dit, ba, gaur egun, naiz eta talderik undergroundenak, zer dauka? Facebook. Hombre, noski, noski. <laughs> Facebook. Eskerrik asko Facebook. Erren <laughs> du, metal super... Eh... Gure informazioarekin trafikatzen duzu, baina zenbat informazio haurkitzen <laughs> da. Bai, ahri da, ahri da, da, da. bi bueno, egite bat garren mendeko wikipedia berria ez. <risa> bai, paradójikoa da, bai, paradójikoa da zen askotan egia da aurkitzen duzule informazio gaiago eh, taldearen Facebookean eh, Beste, basa, pues, adibiz, band camp eh, plataforman egoten da informazio oso gutxin, oram, oram, oram, normalen jendeak ez du jartzen. MySpace-en ere gutxi jartzen bai. dute, batzuk aurkezpentsua bat jartzen dute, baina... Bai, baina MySpace da estetikoki da horriblea, bueno, orain aldatu dute, egin dute labado ekarabat, ez, aurpegi garbikuntza bat. Garbiketan. Hori, eta, eta, bueno, baina, bai, egia da horregun talde asko informazioa Facebookean aurkitzea dara, dara, dara, mm -hmm. dara Ba, bai, eta kasuenetan, ba, Facebooka... Darama, ba, Max Pelsat e, taldearen sortzaia, abeslaria, eta letra gidazten dituena, pixate, proiektuaren gidaria dena. Eta, bueno, baiaz, taldeki batzuk elkartu eta proiektuaren lehen estudioko lana aleratu zuten. Anztro, an, introspeksion introspeksion izeneko a nola, nola, esan pronunzatzen da eskeza, que ari nintzazilatzen <coughs> franchezez antrospeksion antrospeksion, gatoa eta e, badago bandkain manpen entzun gai e, gaur ekarritu un talde gehenak bezala bai, denagu <laughs> beti, ba, musikat doainik ez eee pirate baien dago pilaz musika doain eta pelikulek doain, eta joko pornoa ere bai da doain <laughs> Dena dagoan, <laughs> eskarrik asko internet. Ba, ba, bueno, ba, tiponek eh, Max Peltxatek eh, bere Facebookean esaten du, ba, eh, proiektua ez duela dirua lortzeko eh, egin, eta ez daukala, ba, arazorik jendeak doainik deskargatzeko, baina bain nolaz baita eskatzen du, ba, aldenean, diskoa edatzen saiatzeko, eta, bueno, ba, lagunei antzuna hasteko eta, bueno, ba, guk... Horretan pixote... Metargarra sepeti, bere milioi kazaleak aproetxatuz ez da, ba saiatzen ba gara, ez? Ba bultzatxa, bultzatza... Bult, bultzatza... hori ematen, ez? Eh, bultzatza... Bultzatza... Bultzatza, txoa, handa, ah, ez horren zaila. Esan eh, bar nuen, joe. Eh. <laughs> ez du, alio. Ekustan ez unor Zaiatzen naiz, saiatzen eh? Zaiatzen naiz. Osa, hau eman borgoz lidatekeba. Ez dakitega bat de konsolazion de, de zaiatu da. Eta, bueno, ba e, gaina Facebookan edatu du, e, taldearen sortzaileak que, bueno, Live Nume eta alwebunearen esteka. Eta, ba, bertako kritika frantxesera ere itzuli du. Egia zan, ba, normala da, e, oso kritika, kritika positiba egiten du e... Bertan ba metal alternatiboa eta igotzen duen webuneko kideak, e, eta bereitzetan estilo horretako, eta metal alternatiboko bime llama biko diskarik honena da. Oi, oi, oi. Eh, Musical Key oso ondo uztartzen dituelako e, alde melodikoa eta psiota alternatiboa, psiotoyua aketa, eta e, ondo kontrolatutako ba tono igorekin, teknikoki ondo dagoena. Eta, bueno, malde batera edo gelditzen da Miao izeneko abestia, orain entutaren ari garena. E, katuei egindako homenaldi bat edo esaten zuen izan zitekela eh live metalekoa, baina eh Facebookean mas pelxat eh sortzaileak, taldearen sortzaileak esaten du katuak maite baditu ere, abestiaren helburua dela, ba, pertsona batzuek eh, katuekin duten obsesioa ezbarregitea edo E, bat ez ere ba, Zin zoneko, ez? E, atxori, katuen atxori, ez? Aaaaaaah! <risa> <risa> Zin jatzen dituela katua, gezta? Eta beraz, katuz mosorratzen diren emakumez, eta horrekin ersitatzen diren gizona, batez ere, kritikatu, edo, bueno, norazbaite barra egiten du. <risa> Nik lehen komentatu duen bezala, ez da gizonak ez ditatzen gizona diela, ba, emakumeak katuz ba odelelako? jantzita. Odelako baiz zik eta emakumeak katuz jazten eh, ja, dienean, zain? normalean joaten da bikinian, oso, oso manga itxura hori, ez, anime manga itxura hori, eta nork ez du jartzen ez, nork ez du, ze, ze gizon ez du, edo ze emakume homoseksual ez du pizten ez, horrelako irudi bat. Zon daiteke bai, oso da zure refleksioan dut. Eh. Brutal beti hemen <laughs> refleksio sakonak, ez? Eta azkenik, ba, guzti izadozenago, Live Numeetal webunekoak esaten duen bezala, banelako talde arden undergroundei e, ba, besea esken, eskeni bartzaila, e, azken batean ba, Facebooken atxegin bat matarekin nahikoa dela, e, norez bai ba, guztoko duzula eta hor... E, Eh, ba, Ni morgi eskaintzego, ze askotan, ba baunelako gauzek egiten dute proiektu bat amaitzea edo bere horretan jarraitzea. Bai, gainera kabratzen du, ez eh? Zeren jendeak ematen du gustatzen zait, emaiozu gustatzen zaita argazki oneri eta ez dakizen batume salbatuko dira kantzerrengatik. Horreri bai, baina, beste ta, baina taldei ez. Ah, juan Zait, este hartzerei ipurditik. Eta gainera, ba, talde honekin jarraitzeko asmota ba, da Max Pelsiat, eta taldekide berrien bila dago 2021-ko amaieratik, eta ba, hemen dike animatu. E, Zipotatzen duzu zure kurrikulum, ez da? Zer, hanik ez. Zukez, zutzen nahi. Ni zeik gutzen, nik ez dut Ba, ez da, ki triangelua gian... zazu? <laughs> ez, sekretoa da, sekretoa sekreto da. Ez, ez, ez, ez. Ez dute, esan triangel, esan dute... Mm, Txaloa, kematea, banjoa, bian. Banjoa metal talde batean ere joko nuke. Baina... Bai, izan daiteke izan ditek, gustat zaizure proposamena. <laughs> eta... Ez, ez, ez, azka, ma, ba maitzeko hori... E, Gomen datu lanau... Sanbezela, e, Maximilian taldearen asto, antrospeksion... Oh. Eta bertatik entzungo dugu... Lebal izeneko abestia, dantzaldia... Eta... Bot... Eh, Bota ba... Mm. Che Maximilian eta orain ba orain e, Bilboko BBK Live jaialdian azken konfirmazioak e, zagutu izan dira aste honetan. Musika komertzialerantz biratzen duen jaialdi honetan izango dugun proposamen metal metaleroena seguronek Jack the Britanniarrak izan, izango dira aurkezten duten gent rap metal proposamenarekin. Proposamen Talderen lehen lana, zuzenean defendatuko dute, talderen lehen lana anlaikas. Us izan edut, e, eta abesti hau, jakti anlaikas. Unlike Us. Disko bestela. friction, <mulzorri> some don't wanna listen, there's with you so powerful say again the change Because of us, chaos we're tearing up We're down to the next show, and it's kicking off Can't get more real than this, aim high like the pyramids I'm a bad boy lyricist, put so tight, feeling this? Here, step back as taking the piss, ain't gonna no for your shit Because of commotion, we're smashing the scene, we're drawing closer The crowds will follow us, sick of the mundane Activist influential, we're too so powerful Set the beginning of change! So no What's the sickness? Is no here miss with the this visten unlike us eh, rap gente gente eh, nika ez nika ez ez ez bainan bueno dirudin ese estilo uh, bat da wikipediaan sarrera bat du beraz bilatu barne bilatu nei baduzute ba or aurkituko zute bueno ba rap pero azken aldian ez zer rapero akalde azken aldian ez Aktivisten abestia, lengua aztean herri hoiua, joder, ze gertatzen ari da, eh? Eta karri behar nuen, nil niño, atzo, atzo, jozu uterako, bai, atzo, zan zen, zen jozu uterako Bartzelonan raiztu foltalderekin. Eta ere bai, behar egituta gauza raperi ere, bai, batzuta. Mm -hmm. Ba, bai, ba, e... Saioaren azken txampar egizten ari gara eta, ba, prove dugu, e... agendako aipamen bat egiteko, biharre, ba, irunen dagoen kontzertu bat aipatzeko. Bai! Eta horregongo da metalgarrazia. Or, txa, Alkola hor da... metalgarrazia han, tarte berrian. <laughs> <Horiz da barria. laughs> hor iztagarria. Horregindu guia. Ba bai, esan eh, bezalak, eh, irungo lakasita gaztetxean izango da kontzertua, insomnio eta sektor mierda taldeen eh, eskutik. Oizten polita, gustat, zaitoriz. Sektor. sektor mierda, bai. bai. Oiek eh, punk eh, talde azpeitea dira. Mm eta, bueno, ba, irungo antifasistek antolatzen dute e, kontzertu hau, antifagaua gaua, e, da beraz, ba, bueno, e, duela baiagete batzuk Bilboan izan dako kontra manifaren ondoren, ba, bueno, kasuenetan ba, nire anaia asier, e, atxilotua izan zen, eta ba, azte honetan izan du deklarazio eguna, eta laizte izango du epaiketa, eta, bueno, sustengo dirazteko ekimen ezberdinak e, burutu dituzte, duela aste pare bate mantifa bazkaria egon zen, e, irungo azian azian, eta bakasunetan e, kontzertua izango da eta zinduzura bilimetal mm. garrasea gauza pertsona entzako ez, es, haura eskualdeko <laughs> kasunetan danean aia, baina kasuali da <laughs> e, beraz, zer egongo da zer, non eta noiz A ber, zer e, kontzertua, Zai, esan bezala, esan, esan dut ez, insomnio de. kroniko eta sektor mierda e, taldeak, azken nahi patu bezala azpeitiko e, punk taldea, eta e, insomnio kroniko ba, iruñakoak dira, jarkor, ba, bueno, proposamen kaineroa ekartzen dute, baita bueno, raparekin e, abestiren batekin duten, zuten ari ganea bezala, baina Oro korrean, hardcore talde bat da. Eta, bueno, ba, entzungo dugun abestiak, e, aukera maten dit, gainera lotzeko ere, ba, azte honetan hasi berri den korrikaz, e, ba, euskararen garrantzia saritzen delako, gure hizkuntza izeneko abesti hau. Eta, ba, bueno, hori entzuna horretik, ba, gurrak e, egiteko aproveitzatuko dugu, ezt? Bai, ja, eta eskerrak. E, bueno, lehenik eta behin, ba, hori, ba, eskerrik asko Mikeli, e hori egin digulako eta eta bueno, esan lehen esandoan bezala, ba ba nahi du nahi zute kolaboratu edo tartetxo bat edo grabazio bat bidali edo zerbait idatzi eta guk e, esatea, ba ba aldu zutegitea eta guri zaigu importa e, gustakit e, guri, osea, gustatzen zaigu orlako bueno, kolaboraketak izatea. Da ja. azkenean, pa, bueno, Metal Garraxi familia chiquiao hau, pizkata hunditzen delako eta, ja. eta eta bueno, ez. Divertigarre da, osea. Ez dugu zutu ezin baina ez gara alferra. Guztan zaigu gara... dibertsitatea, guztan zaigu haotxe bai, ezberdin matea jendeari. Ez, ez, ez, noski, noski. Beste la ber... Ez, ez, ez... Jartzen bagara egiten dugu guk. <laughs> <laughs> baina, ba, ba, ez dakit, ba, zue, ba, aukera bat ematen dizu, egu, gaurko gara honetan ez, bizitzen ari garela, ez daude la aukerak ez? Ba, mitalgarra esak aukera bat <laughs> <haz> ematen. Eh, Ordaindu ez dugu ordainduko. Guri ez digut ordaintzen ez? Baina, <laughs> baina... Ba ez dakit fama, fama, eh, emakumeak gizonak, depende zer nahi duzuten eta zer guztatzen zaizuen. Baina da Ba ez bai, dakit bai, bai. alkola, ez? Biarrari bez, ba kontzertorretan egungo da, zenba bali dudu sarrerak? E, doainik. Oh, doainik da, eta alkola da merkea, osea, zer Oso. geion nahi duzute. Bai, bai, bai. Ze eskaintza honak, hemen, metal garrasean, Ba hori, ba, ba. <laughs> tontakariak aparte hori, eskerrik asko Mikeli etartetxoak egiten digulako, eta seguren eki ez, ez delako azkeneko aldia hemen entzunan aldi izango dugulako. E, eskerrik asko, ez ba, dakit, e, kudai eri berriro ere, ba, urrengo ezten karri, karri aldi izango ditugelako printzik biaz, eta eta ordu bateko elkarrizketa al egin mm -hmm. algún izango delako. eta bide batez ba gara, bueno, ja dagoneko lortu kontaktua eta bihar izango gara insomnio kronikoko e, taldekoekin eta, eta ba bueno, ba, etorkizun batean ere aukera bada ba elkarrizketa bat egiteko, e, bereiekin Baitze egingo dugu, bestela bai. grabaioa hartu eta aneiten dugu etxando letxez, eh? Bai, hori, be, hori, bestela da, talde bat bauzute, eta ne bauzute zuen talde ba, alkarsketa bat egitea, e, ba, ez dakit, zuen taldea ezagutzera emateko, uh -huh. ba, ba, ere, bai, aukera duzute, e, ez dakit, e, jarri gurekin kontaktuan, nun jartzen dira gurekin kontaktuan, nahiert? Leku askotan, Ander. Leku askotan, bai. <laughs> Facebooken, e, gure blogean, metalgarrazia.wordpress.com Metal Oso ondo, oso ondo. Bogoratuko zara egun batean, Fuh! ez del tiron. Twitter abildua metalgarrazia. Zaia zen hau, bai, bai, bai. Eta, bueno, negozute ere bai, e, gem, e, bueno, e, korreo post, e, posta elektronikoz ere bai, e, metalgarrazia.gmail.com uh -huh. Eta hor duzute, ba, bueno, gurekin komunikatzeko gainera ere bai, dakau i-boxen ere bai jartzen ditugu saioak, beraz, Ba, gurekin kontaktuan jartzeko daude aukera, aukera pillo bat. Aukera asko bai. Eta... Honekin agur, esaten dugun ez Honekin agur, gure hizkuntza e, abesti antzungo dugu, insomnio krorikorena. Eta beraz, haupa xer, haupa korrika, eta haupa euskal herria antifazista. Agur denai! Zer rebindik